Pista 19. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 1. Pagina 211. Două opere literare în versuri, Profețiile lui Ipuver și Învățături pentru Medicare, au în primul rând o valoare documentare deosebită. Ele reflectă stările de lucruri și de spirit din acele vremi, în care mișcările populare au dus la grave dezordini interne la o serioasă criză a statului și la scăderea prestigiului monarhiei. În prima, prințul Ipuver trasează un cadru dezolant al epocii, exprimându-și neîncrederea în oameni, o nostalgia a puterii de stat autoritare, un dispreț pentru masele populare, în același timp învinuindu-l pe rege de lipsă de energie. În a doua, un fel de testament politic de 350 de rânduri, regele îi dă fiului care sfaturi de conduită înțeleaptă, demnă, dreaptă, umană, recomandându-i să-și ocrotească supușii. Forța vehementă a stilului oratoric în prima și tonul auster, ferm, dar înțelep și cordial în a doua, sunt principalele calități literare ale acestor scrieri. Povestea țăranului iscusit la vorbă sau bun de gură este numai în prima sa parte o opere narrativă și această parte este doar un pretext epic pentru ample desfășurări oratorice. Țăranul din Oază, victima unei silnicii, relatează cum a fost deposedat de asini și de tot avutul său, cerând să-i se facă dreptate. În cadrul epic sunt inserate, sub forma plângerii adresate judecătorului, texte morale, maxime, pledoarii, toate sprijinite pe conceptul de adevăr și dreptate, mat. Țăranul solicită să-i se facă dreptate, la care are dreptul și omul cel mai umil. De relevat este abilitatea compoziției, în timp ce partea narrativă este de o atrăgătoare simplitate și vivacitate în ritm, restul trădează un gust nou pentru argumentarea oratorică, pentru stilul retoric încărcat de alegorii, comparații și antiteze. Citez. Marii drăgători săvârșesc răul, dreptatea să apleacă într-o parte, judecătorii fură. Cel ce trebuie să facă să răsuflăm ne face să gâfâim. Cel ce trebuie să facă împărțire dreaptă este un hoț. Cel ce trebuie să o zândească răul să vârșește el însuși nedreptăți. Închei citatul. Traducere de cât punct Daniel. În sfârșit, aceleași perioade îi aparțin cele două capodopere ale liricii egiptene, sfătuirea unui om deznădăjduit cu sufletul său și cântecul harpistului. În prima, poetul anonim, care a trăit în jurul anului 2200, înaintea noastre, dă o expresie patetică disperării care îl îndeamnă stăruitor la sinucidere, ca fiind singurul remediu. Durerosul destin al poetului are ca fond conștiința profundei decăderi morale, în care se zbate epoca lui. Scepticismul profund și pesimismul său amar, formulat în accente dramatice, îi răspunde sufletului său care, într-un dialog echilibrat, caute să-i abată gândul de la moarte. Îndemnându-l să îndure stoic dezamărgirile și să caute să se atașeze de bunurile vieții pământești, căci viața de dincolo nu îți poate aduce nicio mulțumire, făgăduințele preoților în privința aceasta nu au niciun temei. Cultul funerar, cu toate ceremoniile lui, este destinat doar bogaților, deși moartea îi face pe toți egali. Citez. În mormântarea este doar lacrimi și întristare. Este durerea celui scos din casă și aruncat pe o mobilă. Din mormânt nu vei ieși niciodată să mai vezi soarele. Cei ce și-au înălțat palate de granit și-au văzut altarele pustii. Aceeași soartă i-a ajuns ca și pe cei sărmani. morți pe un țărm fără urmași. Doar arșița soarelui și peștii apelor mai stau cu ei de vorbă. Închei citatul. Traducere de Ovidiu Drâmba Singura salvare este resemnarea și senina așteptare a morții firești, concluzie exprimată într-o formă lirică în care tensiunea dramatică este temperată de colorit delicat al comparațiilor poetice. Citez. Azi moartea însăși mi se înfățișează ca vindecarea pentru cel bolnav. Ca preumblarea pentru cel firav, aș moartea însă și mi se ca Cam pietorul nord de Smirnă, ca ap ce te apără de vânturi, aș moarta însă și mi se ca boara unui lotus înflorit, ca desfătarea în insula beției. Azi moartea însă și mi se învățește, ca drumul netezit de multe tălpi, ca întoarcerea oștanului din luptă, azmoartea moartea însă și mi se învățișează. Ca seninara cerului norost, ca tălcul unui lucru Neînțeles, az moartea însăși mi se înfățișează ca dorul de acasă al acelui scăpat pe veci din lungi ani de robie. Închei citatul. Traducere de Ioan Axan Pentru prima dată în literatura mondială apare aici o artă a versificației, repetiții, joc de cuvinte, aliterații, ritmul liber, paralelismul membrelor prin care este realizat un efect de orchestrație unic. În cealaltă capodoperă lirică a epocii, cântecul harpistului, revine același scepticism. Două motive care dau o rezonanță filozofică poemului apar aici pentru întâia oară în istoria universală a literaturii. Motivul vanitas vanitatum și motivul carpe diem, îmbinându-se în melancolica concluzie a poetului. Citez. Sporește-ți cât poți plăcerile vieții și cât trăiești, dorânduiește-ți viața după poftele inimii. Căci te va ajunge ziua plângerii, dar plângerile tale, zăul morții, nu le va auzi. Iar bocetele celor rămași în viață nu pot dărui viață celui din mormânt. Bucură-te de ziua de azi și petrece. Nu-ți întuneca viața cu gânduri, căci nimeni nu-și poate lua cu sine avutul din lumea aceasta. Și din câți au plecat dincolo, nimeni nu s-a mai întors." Închei citatul. Traducere de Ovidiu Drâmba Literatura în perioada regatului mediu și în cea a regatului nou în perioada recatului mediu ne-a rămas în aproape 100 de versiuni învățătura lui Chetty, una din operele cele mai mult studiate în școli. Chetty se scrie K-H-E-T-Y. Scrierea aceasta elogiază profesiunea de script care procură avantaje infinit superioare altor îndeledniciri înșirate de autor cu toate inconvenientele și mizerile lor. Capodopera lirică a epocii este imnul Nilului, divinizat și exaltat aici pentru toate binefacerile pe care le aduce. Acest părinte al tuturor viețuitoarelor, prieten al pâinii și al băuturii, el care dă putere grânelor, el domnul și ocrotitorul săracilor. În această perioadă este importantă în literatură, în primul rând, pentru povestirile, aventurile lui Sinuhet, cunoscute în peste 25 de versiuni și povestea Naufragiatului. Ce din tâi este prima încercare cunoscută din istoria literaturii de a relata un fapt istoric sub forma unei opere de artă, de imaginație. Totodată este și primul exemplu cunoscut de povestire care are unele caractere de nuvelă psihologică. Autorul, un demnitar de la curte care trebuie să părăsească țara și după multe peregrinări ajunge în Siria, de unde la bătrânețe se va reîntoarce în Egipt, își povestește peripețirile prin care a trecut într-un stil rafinat de adevărat om de litere, versat în construcții sintactice, îndrăznețe și în expresii căutate. Povestea naufragiatului și această narată la persoana întâi și care este prima povestire cunoscută cu corobieri din literatura mondială, aduce un element nou. Gustul pentru fantastic, totodată și interesul pentru cadrul vieții de familie, prezentat într-un stil simplu, sobru, precis și într-o narațiune ritmată rapid, căci autorul se arată a fi preocupat de a-și distra publicul, povestindu-i un episod exotic și o întâmplare extraordinară. În timpul regatului nou, tradiția poeziei magico-religioase se continuă cu Cartea Morților. Nota 1 Includată convențional unui ansamblu de aproximativ 200 de sentențe, formule magice, precepte morale, prescripții funerare, fragmente de mituri, totul scris pe suluri de papirusuri, multe din ele splendid decorate cu vignete și miniaturi în culori, suluri care se depuneau alături de corpul defunctului spre a-l sfătui și a ajuta în viața de dincolo. Închei nota Interesul pe care îl prezintă aceste texte este indubitabil și de ordin literar. Le pildă prin această notă de neliniște și de umilință în fața judecății lui Osiris, căruia omul îi se adresează cu o emoționantă sinceritate a tonului. Citez, tu, care faci ca aripa vremii să bate mai repede. Tu, care cunoști toate tainele vieții. Tu, care împăzești fiecare vorbă pe care o rostesc. Tu, care te rușinezi de mine, fiul tău. Plină de rușinare și de mâhnire este inima ta, căci grele fost au greșelile pe care le-am săvârșit pe pământ, trufașă a răutata mea și păcatele mele. Vă pace cu mine, fă pace, și în lătură sta vila ridicată între noi. Închei citatul Traducere de Ovidiu Drâmba în ce privește proza narrativă cultă a epocii regatului nou, aceasta renunță acum la elementele rafinate, aulice, legându-se mai mult de inspirația populară, căutând să redea cât mai precis cadrul de viață cotidiană, prezentând persoana faraonului la dimensiuni pur umane, fără a evita nici postura lui meschină ridicolă, grotescă, totul într-un stil simplu, direct, lipsit de figuri retorice. Andrenant este ritmul narațiunii din povestirea Prințul predestinat, cu delicatele sale episoade fantastice, dar capodopera prozei egiptene din toate epocile și totodată una din marile opere narrative ale antichității orientale este povestea celor doi frați. Tabloul vieții de fiecare zi și a ocupațiilor obișnuite ale țăranilor, povestite în prima parte a operei, în partea a doua intervin și elemente mitologice sau miraculoase, se desfășoară larg, colorat într-un stil de o cuceritoare simplitate, dezvăluind un instinct sigur de povestitor care narează pentru simpla plăcere de a povesti prin organizarea materiei epice și prin folosirea procedeelor narrative variate în funcție de ideea dominantă a operei, (viclenia și infidelitatea femeii, precum și prin elementele realiste ale narațiunii, o narațiune care urmărește să definească personalitatea și destinul eroului principal. Prima parte a povestei celor doi frați poate fi considerată cea dintre tâi nuvelă cunoscută, chiar dacă rudimentară ca structură din literatura universală. Marile opere lirice ale regatului nou sunt imnul lui Amonra și imnul lui Echanaton. Nota 1, care amintește îndeaproape psalmul 104 din Biblie și în care influența imnului lui Echanaton este indubitabilă. Echanaton se scrie E-K-H-N-A-T-O-N Primul este deosebit de sugestiv prin simplitatea limbajului în exprimarea unei gândiri prefilozofice și religioase, prin căldura sentimentului de sinceră gratitudine pentru binefacerile soarelui, principiu al vieții, precum și prin interesul și afecțiunea poetului pentru natura. Citez. El face să înverzească pășunile pe care pasc turmele și cirezile ce dau hrană oamenilor. El dă viață peștilor din fluviu și tuturor păsărilor văzduhului. El dă suflare făpturii din ou și hrană de gâștelor din cotețe. El dă viață păsărilor din stufăriș, trătoarelor și tuturor insectelor zburătoare. El dă hrană șoarecilor de câmp și păsărilor care zboară din ram în ram. Închei citatul Raducere de Ovidiu Drâmba Imnul lui Ehanaton, atribuit faraonului eretic Amenofis al patrulea, impresionează prin caracterul său optimist și prepanteist, divinitatea supremă, lipsită de atributele ei tradiționale, fiind percepută în natură, în momentele vieții de toate zilele, în bucuria de a trăi. Citez. Turmele pasc mulțumită pe pășunile lor. Pomii și ierburile înverzesc, păsările își iau zborul din cuiburile lor și bătaia aripilor lor te preamărește. Dobitoacele, toate saltă de bucurie și totul prinde viață când tu te arăți. Tu ești măsura vieții și lumea numai prin tine trăiește. Închei citatul Traducere de Ovidiu Drâmba Lirica erotică egipteană, apărută mai întâi în epoca regatului nou, născută și cultivată fiind într-un mediu social foarte rafinat, ne este cunoscută din opt culegeri mici. Compuse pentru a fi cântate sau recitate cu acompaniament instrumental, poezile de dragoste egiptene, în care îndrăgostiții își pun unui altuia frate și soră, nu cântă o pasiune adâncă și sinceră. Sunt mai degrabă niște grațioase discursuri directe sau dialoguri purtate de îndrăgostit cu inima sa compoziții în care senzualitatea se exprimă cu o perfectă decență, în care natura este cordial asociată cu jocul îndrăgostiților și în care stilul căutat este de o mare eleganță și de o rară finețe. Citez. Găsca sălbatică se vaită, căzută în cap cana mea, încătușată de iubirea ta, mă zbat ca o pasăre robită și nu mă întorc s-o scot din lanț, strângându-mi plasele din câmp, dar ce voi spune, mamei, la care zilnic mă întorceam ducându-i păsările prinse? N-am așezat nicio capcană, sunt prinsă în mrejele iubiritale. Închei citatul. Traducerea de Ion Aksan. Astfel, poezia egipteană răsărită în umbra textelor piramidelor se ridică în cele din urmă, în spațiile luminoase și pure ale unui tonifian sentiment naturist, exprimând dragostea de viață, utilizând episodul grațios și chiar aluzia decente tivocă. Influența Egiptului antic asupra civilizațiilor mediteraneene Când în anul 30, înaintea erei noastre, Egiptul a devenit o simplă provincie a Imperiului Roman, ciclul civilizației și culturii sale s-a încheiat. Mai târziu, după ocupația arabă în 642, structura sa culturală se va modifica radical. Egiptul antic va rămâne însă în istorie nu numai prin ceea ce arheologii vor scoate la lumină după multe secole, ci și prin difuziunea, aportul și influența sa culturală asupra popoarelor din jur și chiar mai îndepărtate. În agricultură și în tehnica construcțiilor, experiența egiptenilor antice a fost folosită până târziu. Teologia, știința și gândirea lor prefilozofică au exercitat o influență considerabilă asupra lumii grecești. Legile lui Solon, care s-au inspirat substanțial din cele egiptene, s-au gândit via politică a lui Platon și Aristotel datorează mult modelului concret al statului egipten. O bună parte din cuceririle medicinei egiptene, la cărei școală s-au format mari medici greci, au rămas în uz până azi. Modul de organizare, a administrației, a justiției și a învățământului a fost urmat și în alte țări ale Orientului apropiat. Meritele deosebite ale egiptenilor în domeniul geometriei și al astronomiei au fost recunoscute categoric de antici. Arta egipteană pe care Platon o recomanda ca model a dat multe sugestii cele grecești. Mobilierul a căpătat pentru prima dată forme elegante în Egipt. Egiptenii au scris cele din tâi adevărate mici compendii de gândire morală. Scrierea lor hieroglifică este prima sau în orice caz cea mai frumoasă scriere pictografică. Fără invenția papirusului, material descris pe care niciun alt popor antic nu l-a mai fabricat, cultura europeană ar fi pierdut o moștenire de opere literare, etice, științifice, considerabile lăsate de antici. Numeroase divinități, mituri și legende egiptene au fost preluate de fenicieni, evrei, sirieni, greci și romani, iar scrierile lor literare din diverse genuri vor lăsa urme în literaturile antice și în primul rând în cea ebraică. Astfel, modelul sfințului egiptean va apărea în sigiliile și în picturile murale cretane, iar motivul decorativ al iederei și al papirusului în frescele palatelor din Creta. Relațiile culturale ale Egiptului cu Fenice au fost mai intense. În orașele feniciene, în Biblos, de pildă, egiptenii construiseră temple. Influențele egiptene asupra miturilor și credințelor religioase ale fenicienilor sunt bine cunoscute, dar influența egipteană este uneori visibilă și în figurinele sau măștile de teracotă, în timp ce sigiliile feniciene au adoptat și motive egiptene. Paralelisme semnificative pot fi identificate și la etrusci. Nota 1. Care după toate probabilitățile s-au stabilit în Peninsula italică venind din părțile orientului apropiat, locul lor de origine. Închei nota. Asemenea egiptenilor și etruscii care credeau și ei într-o viață de dincolo asemănătoare celei de pe pământ, se pare că aveau texte funerare în genul cărții morților. Și la etrusci, ca la egipteni, poziția femei era aproape egală cu cea a bărbatului. Se pare că uneori truscii practicau și ei învățămarea cadavrului, folosind mișlace asemănătoare celor ale egiptenilor, și nu este exclus ca afigurarea sculpturală a defunctului pe capacul sarcofagului să derivie fie ca o sugestie din figurarea defunctului de pe sarcofagele de lemn ale mumiilor egiptene. Evreii, care au trăit câteva secole în Egipt, țară al cărei nume este menționat de 680 de ori în Biblie, au în cultura lor multe elemente de proveniență egipteană. Însuși numele lui Moise, care a primit o educație la școala scribilor, este de origine egipteană, iar după moartea lui Solomon, unii regi iudei poartă nume egiptene. Nota 2. Moise, găsindu-se de exemplu în compoziția numelor unor faraoni, Ahmosis, Tutmosis etc. Moise egal Moses. Închei nota. Număroși scarabei și sigilii egiptene au fost găsite în Palestina. În sudul Palestinei există tradiții care vorbesc de șederea lui Sinuhet printre beduii, iar vițelul de aur făcut din cerceii evreilor era o divinitate egipteană care îi ajutase să părăsească Egiptul, divinitate care ar putea să fie chiar zeița reprezentată cu cap de vacă Hator. Influența literaturii egiptene, poetice și sapiențiale asupra acelei ebraice este evidentă nu numai în psalmul 104, cum s-a văzut, ci și în alți psalmi sapiențiali. Evidente sunt urmele cântecului harpistului în Ecleziascutul, a papirusului Insinger în Carta lui Iov, a învățăturilor lui Amen M -O P în Carta Proverbelor, în timp ce cântarea cântărilor pot fi ușor detectate puncte de contact cu poezia egipteană de dragoste. Toate numele de zei au venit în Elada din Egipt. Câte despre sărbările populare, alaiuri și procesiuni religioase, egiptenii sunt cei din tâi oameni care l au creat datina și de la ei l au învățat și elenii, recunoaște părintele istoriei. Credințele egiptenilor cu privire la suflet și la viața de dincolo au fost difuzate în lumea grecească prin intermediul misteriilor eleusine, care erau foarte probabil de origine egipteană. Maximele celor șapte înțelepți ai Greciei amintesc textele sapiențiale egiptene. Filosofia greacă este și ea datorată într-o anumită măsură înțelepciunii egiptenilor. Tales din Milet, care a avut contacte cu preoții egipteni, a calculat înălțimea Marii Piramide măsurându-i umbra. Urme ale gândirii egiptene se pot găsi la Anaximandru, la Anaximene, la Empedocle din Agrigento, dar Pitagora a fost cel mai mult influențat de doctrinele cosmologice și etice ale egiptenilor. La Platon, asemenea influențe pot fi găsite atât în miturile povestite de el, cât și în doctrina lui cu privire la statul ideal. Aristotel, un administrator al civilizației egiptenilor de la care a împrumutat date din domeniul matematicii, geometriei, astronomiei și zoologiei, afirma că organizarea statului și legile scrise, precum și matematica, au fost create de egipteni. În medicină, tradiția hipocratică a respectat teoriile fiziologice, prescripțiile medicale și principiile etiologiei medicilor egipteni. Nici arta grecească n-a rămas cu totul în afara influenței Egiptului antic. Coloana Dorică amintește coloanele templelor egiptene, temple al căror plafon, pictat cu stele pe un fond albastru, a fost imitat și de greci. Capitelul coloanei corintice se consideră că este inspirat de modelul egiptean. Influențele egiptene pot fi ușor găsite în domeniul sculpturii. Clasica lege a frontalității din epoca regatului vechi domină și statuile de efebi, din epoca arhaică. Statui care, asemenea unor Statui egiptene din aceeași perioadă sunt reprezentate în mers cu piciorul stâng înainte. Obiceiul sculptorilor egipteni de a întrebuința materiale variate în una și aceeași operă se regăsește și în tehnica statuilor hris ilustrată în primul rând de Fidias. Statuile erau colorate atât în Egipt cât și în Grecia, unde una din temele frecvente ale sculpturii este Sfințul Egiptean, mai ales Sfințul Femelă. Pentru romani, semnătatea Egiptului era de ordin pur material. Roma primea din Egipt greu și papirus. Pentru romani, egiptenii se situau pe o dreaptă atât de inferioară încât egiptenilor le era interzis chiar și să se înroleze în armata romană. Erau excluși nu numai din ordinele egvestre sau senatoriale, ci și de la cetățenia romană. Interesant este că, totuși, concepția monarhică egipteană despre divinitatea faraonului a dat primul impuls teoriei divinității suveranului, teoria adoptată mai întâi de monarhiile elenistice, apoi de Imperiul Roman. Împăratul Constantin și succesorii săi considerau sacre legile lor. Palatul lor, tezaurul lor, iar cei ce se opunau voinței lor comitau un sacrilegiu. Și astfel, sub forma modificată a dreptului divin al regilor, teoria aceasta a trecut în elpul mediu și, de asemenea, în timpurile moderne. Domeniul în care Egiptul a marcat o prezență deloc neglijabilă în viața romanilor a fost domeniul religios. Cultul zeiței Isis și al zeului Serapis, identificat de roman cu Esculap, zeul Medicinei, s-a răspândit tot mai mult la Roma și în unele părți ale Imperiului. Deși cultul Isiac a fost persecutat un timp de împărați, totuși zeiței Isis s-a ridicat un templu la Roma, un altul la Pompei, atașându-li se respectivul corp sacerdotal dedicat cultului acestei zeițe, căreia i se pare că în secolul al V la, în era noastră îi erau consacrate la Roma numai puțin de șapte temple. În ce privește creștinismul, nicio țară n-a participat mai profund ca Egiptul la dezvoltarea și propagarea religiei creștine. Egiptenii trecuți la creștinism, copții, au fost cei din care, în cadrul acestei religii și începând din secolul al III, lea au practicat o viață ascetică, organizată în secolul următor în comunități de călugări riguros disciplinate. Influența ascetismului copț s-a făcut simțită în lumea creștină după ce a fost instituit monahismul. Chiar și după ocupația arabă, Egiptul a continuat să fie considerat o țară creștină. Acestor egipteni creștini li se datorează în planul creației artistice și genul icoanei. Cât timp a rămas sub guvernarea Bizanțului, deci până în anul 642, Egiptul era o țară prevalent creștină. Cu toate acestea, vechea religie egipteană a continuat până spre sfârșitul secolului al V-lea să exercite o atracție reală asupra unor grupuri de învățați și filozofi egipteni păgâni. Ocupanților arabi, Egiptul a transmis îndelungata sa experiență în domeniul artizanatului, precum și în cel mistic. Numărăși oameni de știință arabi, filologi, Istorici, medici și așa mai departe, au fost egipteni de origine sau instruiți la vechile și prestigioasele școli ale Egiptului, în primul rând de la cea din Alexandria. Capotopera narrativei arabe, o mie și de nopți, însumează în cea mai mare parte un material epic luat din lumea, din tradițiile și din viața cotidiană egiptană. Folosirea și difuzarea în alte țări a papirusului egipten a continuat mult timp după apariția pergamentului. Manuscrisele ornamentate la Alexandria au influențat manuscrisul miniat al Evului Mediu European. Meșterii artiști egipteni au continuat mult timp să lucreze la construcția și decorarea moscheilor din Damasc și Ierusalim și cum islamismul interzicea în sanctoarele sale reprezentarea figurii umane, locul ei a fost ocupat de ornamentația geometrică. Arabescul a cunoscut o dezvoltare excepțională în Egipt, încât este cu neputință să admitem că marile tradiții ale artizanatului egiptan nu și-ar fi adus contribuția lor la formarea artei islamice. Pe teritoriul țării noastre, numele zeilor egipteni Isis și Serapii se întâlnesc în inscripții pe monede sau în sculpturi datând din secolul I, înaintea erei noastre, din Histia, Tomis și Calatis. Acești zei erau venerați îndeosebi la Tomis. În secolul I, înaintea erei noastre, divinitățile egiptene se bucurau la Tomis de o popularitate ce avea să crească în veacurile următoare, mulțumită numărului tot mai mare de neguțetori și marinari din Alexandria care veneau pe aceste melaguri.